Hej Therese! Hej Louise! Hur har du det där borta i Hundebo strand? Jo, men jag har det bra. Eh, jag hoppas att våren ska komma nu när solen sitter fram ibland. Men eh, jag inser ju att så kommer det inte vara. <laughs> det är en lite stund så har vi snöst, Sonja. Men det är härligt med solen. Uh, och jag tycker när solen kommer så här på våren den är så stark och det känns som att hela kroppen vaknar till liv. jag är nöjd hur rör du det jo, men jag har det bra jag har också Nej, jag har faktiskt inte njutit så mycket av solen idag för jag har bara suttit hemma framför min dator hela dagen jag har knappt varit ute, jag borde ha varit ute men det är bra mm. Men jag, jag är liksom du jag skakade över det fruktansvärda som har hänt i Örebro. När den här podden sänds så har det gått några veckor. Men för oss nu när vi sitter här och pratar så var det bara några dagar sedan. Mm. Jag var på gymmet och skulle träna. Och så gick jag på, på löpandet. Liksom. Och så tänkte jag, nu jäklar, jag var så pepp och träna. Och så fick jag se på tv-skärmar eh, ovanför löpandet vad som hade hänt. Och det var liksom precis som... vet. Alltså det blev bara ökningsbagette i hela kroppen. Jag mm. kunde få gå därifrån. Ja, nej, förfärligt. så särligt. Mm. Så särskilt. Ja, det var riktigt förfärligt. Vi var ju, jag hade alltså en utbildningsdag, eh, beredskap just den dagen. Och där vi tränade lite på hade lite olika moment så Hur man skulle göra om det, kom, om det hände någonting. Och på i då var det någon av de som satt där som väl fick en, en bring liksom i sin telefon som sa att nu har det här hänt. Och då tänkte jag, oh, oj, ja, nej det, det är fruktansvärt. Och, alltså, jag var ju, det var första året när jag var kommunal och så ringde räddningschefen till mig och frågade om jag ville vara med på en övning som de hade. Och jag brukar att Ringer någon från verksamheten i kommunen och frågar om jag ska vara med eller vill vara med så brukar jag alltid försöka prioritera. Så jag följde med dit och då hade de sminkat upp barnen och det var blodiga och det var liksom ljud och grejer. Alltså det var som en. Det var lite och att fort att det var så hemligt att gå runt där. Och jag vet att en del barn också hade mått. Dåligt och fick gå hem på dagen för att de fick det var Så, här. så fick det ut i någon Lina liksom, det gick Ja, Det var fruktansvärt. Alltså. Och jag tänker, då var det ett skådespel för att man skulle på något sätt uppleva hur, hur, hur det blir. Men det här var ju på riktigt. Inte på låtsas. Fy, alltså. Det är så sorgligt och tragiskt när sådana saker händer och Ja, man vet inte vem man ska vara i liksom. Nej, och nu vet vi ju inte, vi vet, när vi sitter här nu och paddar så vet vi ju inte så himla, vi vet ju fortfarande inte om det är något motiv eller någonting mer. Jag hörde mm. på en sociolog dag som sa att det är viktigt att vi inte, att inte diskussionen slutar med att det var en ensam, en ensam valning, utan att människor agerar liksom inte i ett vakuum. Mm. Eh, vi måste ta ju till med ensamheten och utanförskapet och det polariserade samhället mm. och det hårda samhällsklimatet och psyk psykvården och rasismen mm. och, och allt liksom som mm. det påverkar oss. Och det här var en, en, en plågsam, plågsam mm. vaknande än en gång. Absolut. Yeah. Men ja, ja äh, det, men... det är verkligen något att göra. att göra. Ja. Men vi, vi sa ju också nu att vi kanske, vi kanske återkommer till det men att vi inte skulle ägna så mycket tid åt det, den händelsen i våran podd. Eftersom man heller inte vet och vi ska väl Nej. inte vara då som spekulerar över saker och ting. Heller. det känns inte rätt. Utan, vi tänker att vi ska gå vidare och prata om engagemang och folkrörelse. Hur får vi in mer folk i ja. våran rörelse? socialdemokratin helt enkelt. Det är, jag menar, förr så tog folk på rad och fick ansöka om medlemskap. Idag så är det snarare så att det är ingen som ens vill bli medlem. Nej. Vad, vad, vad beror det på? Jag, jag tänker dock att det är inte bara socialdemokratin utan det är alla våra politiska partier. eller kanske. Det, här, det, är ju, det bygger på ideellt arbete. 97 mm. av alla personer i Sverige jobbar ideellt. Det mm. är så, men det är också så otroligt viktigt. Vi måste mm. marknadsföra oss, oss här, men också eh, vara inbjudande till de nya medlemma, de som faktiskt vill. Och, och kanske också att vi ska, man ska få ha ett, ett klimat, en livssituation som gör att människor orkar arbeta ihjäl. Mm. Ja. För människor har ju så himla mycket runt sig och kring sig och arbete och familj. Så hur ska man orka? Liksom, orka? Jag tror att det är mycket som... Mm. Men jag tänker så här. Alltså, om jag ska liksom tänka tillbaka hur det var när jag började och engagerade mig så... Eh... Jag är inte säker på att man har, har så mycket förståelse. Eller fortfarande så kan jag se tendensen ibland, även om jag försöker liksom att putta bort dem lite grann, men just där att man har lite svårt att förstå att, att personer inte alltid kan komma och så på möten. och Man ska ju ha nästan, har varit på varje möte alltid i många, många år innan man blir hedrad med ett uppdrag och sådär: och om man inte gör det man ska så att folk skit om en och man blir sur och, och um, jag tänker hur välkomna vi, hur, hur välkomnande är vi egentligen mot uh, medlemmar överhuvudtaget mm. eller de som är förtroendevalda att jag kan ju tänka mig att jo, men förr liksom så var det ju en det var ju män kanske som var de som var mest var förtroendevalda och, och de hade inga barn och ta hand om kanske eller Alltså, de hade andra jobb och sådär men jag tänker att i början när jag blev medlem med i Socialdemokraterna då kunde jag ju aldrig gå på medlemsmöten det var alltid på måndagar och jag jobbar som personlig assistent så jag jobbar nästan alltid kväll då alltid på måndagar jobbade jag kväll eller så jobbar jag dagtur och så slutar jag precis liksom jag slutade sju så jag då, då missar jag ju medlemsmötet, i vilket fall men ja så det är väl klart då är det svårt att komma ens in när man behöver kanske fundera lite över möten och sen kan man väl säga att möten är inte alltid är så roliga heller alltså riktigt när jag var i jag var ordförande och så var jag, jag var inte ensamstående med min man och jobbade borta och så och, så sitter man och bara tittar på klockan liksom och ser att tiden rinner iväg och folk som bara pratar och pratar och pratar och klockan blir tio på kvällen och man bara, jo, nu skulle jag vara hemma och typ lagt mina barn. Eh, och i man ordförande så kan man inte bara resa sig och gå och så alltså ser man att en del folk liksom börjar troppa av. I slutet fick jag sätta tid för möten när det slutar. Jo, i tonum, då är det faktiskt mellan... Alltså innan var vi halv sju, men nu börjar klockan 18. Mm. Är det till 21? Senast. Mm. Eller är det till 20? Nej, till klasse 21, annars så blir mm. det också. Och samtidigt så är det... Man märker att det finns ett sånt behov av att prata politik och diskutera. Mm. Och sen sitter vi kanske, även om jag är lite utanför nu, för jag kan inte vara med så mycket. Men alltså, du som är kommunalråd och, och liksom när man var det och... Mm. Och man tycker, Åh, ska vi det här och det här har vi passat om så mycket? Eller liksom, det, ja, det, det blir en balans där. Och, och att man mm. informerar dem de i gruppen tillräckligt mycket om det man vet. Och ibland kan man inte informera allting. Och det, mm. Vi måste hitta forum där det är roligt och lustigt och kul att och diskutera politik. Och kanske inte alltid så blodigt allvar. Det kanske får bli lite fel ibland. Då. Mm. Eller man bara ska få... Ja, jag, jag och pratar också mycket med det. Hur ska vi få in med, med, med människor? För det finns ju en himla massa människor runt om i vårt land som har massa åsikter. Och strömvindar nu och påverkar. Man inte riktigt hittar och vet liksom, kanalerna. Och det är så lätt att vi tar död på engagemanget om man inte får ett riktigt bra välkomnande när man blir en ny medlem. Jag fick ett mejl för ett tag sedan om, från en man som jag brukar mejla lite med bland. Vi, vi, vi, vi, vi har säkert inte alltid samma, men vi kan det är roligt att diskutera med. Och då så skrev han i alla fall att hans fru för många år sedan hade engagerat sig i ett politiskt parti. Det var, jag tror inte vara socialdemokraterna men det skulle det kunna vara i och för sig. Men jag tror inte det. Och att hon liksom blev, blev ganska dåligt bemött och, och liksom nästan lite utfryst när man kommer in som ny och, och kanske har lite annorlunda tankar och idéer och så. Så att engagemanget trocknade ju och hon slutade. Det kunde lika när det varit hos oss. Ja. I, hos jag tror att det är samma problem som alla partier har. Måste, mitt första medlemsmöte på ett par parti, det var ju inte så i ett håll, men mitt första medlemsmöte, då tänkte jag, ja, men vad fan, jag kommer aldrig komma tillbaka hit igen. Men det blir ändå, alltså, mm. alltså, alltså man ska inte behöva vara så enveten, liksom att man ska jag sig kvar, utan man ska faktiskt, man ska känna sig välkommen, det är viktigt. Ja, men så kommer man och är det är bara en massa beslutpunkter, det är ju skit, mm. Alltså man vill ju prata. politik och det alltså jag vet inte, vi är väl lite dåliga kanske på vilka forum, jag liksom, skapar de här forumerna där vi faktiskt kan prata. Men det är väl så att det är många som har, eller, många har eh, olika uppdrag. Liksom. Mm. Alltså det är samma personer som gör samma saker, vilket gör att det blir en trött rörelse också såklart. Mm. Mm. Eh, så det är ju någonting man behöver jobba med. Men jag vet ju att ni har lite annorlunda medlemsmöten nu för tiden i Italien i alla fall var. Eller ni kanske återgått men jag vet att ni hade Workshops och sådär som verkade så roligt jämfört med nätet. Ja, har vi haft det? Jo, men det har vi. Lite. Alltså, det har vi haft några gånger jag. Men alltså, ändå det har varit svårt mm. att, att liksom få folk som kommer mm. så, Vi har ju våra, våra gruppmöten mm. eh, varje på måndagar och det har väl nästan alla partier av väl idag. Vi har mm. inte kommunfättiga och inte kommunstyrelsen. Och då går vi igenom de här listorna med de besluten som ska tas i kommunfullmäktige. kommunfullmäktige. Mm. Det ger ju, ju ingenting för en människa som inte sitter i någon nämnd eller styrelse eller kommunfullmäktige. Så då måste man värva med medlemsmöte för alla medlemmar. Där man liksom viskar mm. och har roligt och, mm. och sådär. Vi ska faktiskt försöka, ditt koncept i år ska jag göra så att när vi... Eh... Ska prata budget och det har vi ju alltid gjort på medlemsmötena tidigare. Men nu ska jag bjuda in till kommunstyrelsegruppen istället. Ja. Och så ska jag skicka ja. ut det till alla medlemmar. Så det är välkomna att komma. Men ja, ni får bara säga till innan vi kommer in. Eh, de behöver ju kunna komma in och där För att det låter i den vi träffat. Eh, och då hoppas jag att det kommer några stycken i alla fall. Och nu skickar jag ut och, om partiprogrammet. Och ska ha två kvällar om det. Så nu hoppas jag att det kommer folk. Jag har fått två stycken, nästan tre, som har liksom sagt ja. Men jag tänker att jag får skicka ut någonting igen, eh, nu till helgen igen. Då, liksom, för att påminna, mm. glöm inte att anmäla dig och sådär. Nej, mm. så Ja, det har varit i Tanum också det har det varit en liten grupp som verkligen har gått på djupet på mm. ett nytt partiprogram. Vi ska ju ta ett mm. nytt, om vi inte vet så ska ju Socialdemokraterna ta ett nytt partiprogram på kongressen i, i, i början på sommaren. Tionde partiprogrammet tror jag. Mm. Första gång 1897. Så det är ingenting vi gör speciellt mm. ofta. Så det, kommer, det är ju ganska häftigt arbete att vara med i tycker jag. Mm. Men det var en liten grupp i Tanum. Inte så, varit så himla många heller. Däremot har det varit många på de här digitala mötena som... Mm som vi har haft i partiet ett antal kvällar. Där har det varit ganska stor uppstånd. så det här eller uppslutning och där har man märkt tycker jag att man faktiskt vill diskutera. Ibland kanske man inte har diskuterat det som direkt ska stå i det här partiprogrammet, men diskussionerna har ändå varit så viktiga liksom, och mm. vi tycker ju mycket men... jag fick synpunkter, det det förmedlas några det går eller om det var idag. de ska jag gå in och läsa på också. Och jag tycker ja. att de är bra. Men, men om vi går tillbaka till det här liksom med engagemang och få in fler. Hur gör vi? liksom? Hur gör du när du är värme med medlemmar? När gjorde du det? Till? Jag gjorde det. Ja, jag gjorde det. Det var innan EU-valet. Ja. Alltså det är, ju, det, är ju, det är ju kast liksom. Jag tror inte jag har värvat någon medlem är vårat, och är kanske det, Men då blir det liksom så här va? Man går ut och värvar medlemmar. Men det är, det är mm. sen som det är det viktigaste. Ja. Men mm. vad gör du sen då när du har värvat någon? Mm. Eller värvar du folk som... Ja, du, har du kontakt med dem sen? Ja. Eller hur gör... Nej, förut när jag var, hade den uppgiften i vår arbetarkommun. Jag har inte det längre. Mm. Då skickade jag ett mejl till alla nya medlemmar. Och liksom bjöd in och... och, och mm. Och vid några tillfällen har vi haft, vi bara bjudit in nya medlemmar på möten och liksom fika och sådär. Och vissa har kommit och vissa har inte kommit. Och vissa svarar och vissa svarar inte. Och. Men det är klart, när alltså jag tänker, under alla de här åren nu så visst har vi fått in några nya. Och visst har vi fått in några nya som har blivit väldigt engagerade. Men det är klart att vi behöver vara några till. Men jag, jag hörde på... SSU i Uddevalla har ju en liten klubb nu där min dotter är med. Och alltså... De är inte, de är typ tre va? Men jäklar vad de har, vet, och då är hon, de har hon kravat, ringt runt till gamla medlemmar, medlemmar om och återvärvat om. Liksom, när man är orädd, mm. det känns som att de är så orädda, engagerade, drivs av liksom, energi och kraft och förändra. Liksom. Mm. Vi, ska, vi ska stå på barrikaden och göra världen bättre. Mm. Det, det är den entusiasmen tycker jag att vi måste få in. Hur ska man vara för restitur? I 13, va? Jaha, ja, ja. då kan vi skriva in töten nu då. Det, klart, <skillade> det. det ska jag göra, såklart. Självklart, <skillade> de har pizza kväll och de, hade, och de hade, vi gjorde våra utredningar lite, lite långt för, för henne att åka såklart. Men, men de är ett gäng, så att de ska bli medlem. Liksom. Mm. Är, men jag tror att vi måste... Landa i de här lite mer långsiktiga visionära frågorna. att vi inte fastnar i det här dagspolitiska, de här dagspolitiska frågorna. Som ploppar upp som gubben i lådan ena veckan. Och sen är det något nytt nästa vecka. Jag tror precis. inte att det, det, vi värvar inte engagemang det. Men hur ska vi värvar vi... för det. för mera ideologin. Liksom, tror jag. Ja, precis. Men om vi liksom... Jag tänker att alla, har, alla rörelser har ju svagheter och styrkor. Men vad liksom, vad har vi? Vi kan ju börja med svagheterna först då kanske. Eller ska vi ta styrkorna först? För liksom, Hur, hur fler ska tycka att politiken faktiskt är meningsfull. För det är ju det, det är det, det därför man vill få in. Ja. Liksom, vad, vad har vi för svagheter i våra partier tycker vi? Eller i mm. rörelsen rättare sagt. Men sista, när jag blev medlem så tyckte jag för mig var en av de bästa styrkorna. Förutom att jag trivde så himla bra i Tanum med de mm. sombraterna liksom, där. Så var det att vi är ett stort parti och bredden i parti. Och alltså, jag gillar det här med sidoorganisationen. Att olika perspektiv kan få komma fram. Och när det funkar, då kan det mm. bli något riktigt bra. Alltså ex tro och solidaritet. och liksom. mm. Alla de här olika perspektiven som är med oss in i det här fackliga rörelsen, hela den stora paraplyt som är arbetarrörelsen, det älskar jag. Mm. Alltså, där jag. där kan vi få med så många och liksom, man behöver inte tycka lika, man behöver inte komma från samma bakgrund, man behöver inte ha samma erfarenheter, men vi kan ändå samlas mm. i det här arbetet som vi vill göra för det samhället som vi tror på. Det tycker mm. jag är hosika. Om vi, om vi använder det rätt då. Mm. Vad är våra, vad är våra att vi kan, det, alltså Makt, makt är ju inte alltid snyggt. Man, alltså, när man ska ha makt, om, man, om det är så att man vill ha en riksdagsplats eller sitta i regeringen eller vara kommunalråd mm. eller sitta på en lista eller sitta i en NM, så alltså, tar ju inte här, de här positioneringarna när det kommer till makt. Det tar ju inte, tar inte fram det snyggaste beteendet hos, hos människor. Nej, det, är väl, det kan jag ju också se. Det är ju faktiskt den första svagheten kan jag tycka tycker just det här. När man positionerar sig. och alltså, jag tycker, Det är väl inte det att man behöver vara supersnäll eller så på det sättet. Men man ska respektera varandra. Och det, det kommer fram väldigt tråkiga sidor när man... Ja, man... Alltså kuppar varandra, man positionerar sig, man vill inte släppa sin dol. Man, alltså, nej, alltså, det, det händer någonting med en del människor. Till och med de människorna som jag aldrig trodde skulle göra så eh, kan också bli sådana. Och det är som att de blir helt förbygda. Och mm. det är någonting, men det är inte bara i den här rörelsen, jag märker det i många andra rörelser också, att folk blir sådana. Och då blir jag irriterad för jag fick faktiskt att man ska. Man ska behandla varandra på ett bra sätt. Mm. Eh, och man kan vara... Nej, jag, jag hatar faktiskt det. Och det, har, det har varit så en del i min arbetarkommun också. Men vi har jobbat jättemycket med det. Och det är jättebra idag. Och även de som, eh, som enligt mig var sådana som bara positionerade sig och betäldrade sig illa. De är helt annorlunda idag när vi har en annan kultur. Mm. Men det krävs att man jobbar med det och att alla vill det. För om inte alla hade velat fortsätta jobba med det så hade det inte varit så som det har varit som det är nu. Och vi var nu ändå valet. Och en del av dem är ju med i detta nu. Och de är i sån tillgång. Mm. Några känner jag verkligen att jag jag tycker att de är värdefulla för rörelsen idag. Och det tyckte jag inte för några år sedan. Men, men då har vi jobbat med det. Det är så intressant. Jag tycker det skulle vara intressant att höra hur, hur ni har jobbat. Men jag tror att hela, hela partiet skulle må bra veta det. För, när, för när det blir sådana här maktstrukturer och liksom onödiga politiska spel liksom och positioneringar. Och om vi står sönder hela, hela rörelsen, vi sitter också hela den demokratiska, alltså hela demokratin i partiets spel, hela folkrörelsen, mm. liksom, allting är ju, är ju fel. Och det, vilka straffar det i slutändan? Jo men det är ju vi som är engagerade. Som det, vi kan inte liksom bygga, bygga vår organisation på det sättet. Liksom. Um. Och, så, och jag, för, jag förstår att det är så i alla partier. Jag förstår att när det handlar om makt så, så, så, så, så blir det så. Men vi måste hela, det som du säger, man måste hela tiden jobba med och ha strukturer för att, att man ska motverka det så mycket som möjligt. Vi behöver kanske mm. bygga, vi, haft något, vi kanske skulle haft en grupp, ett, ett råd som ja. jobbar med det här. Hur ska vi, vad ska vi ha för, för organisation och struktur i våra partier, eller i vårt partidriktning i mm. vår arbetarkommun för att vi ska så långt som möjligt motverka att liksom, mm. demokratin och människors kunskaper och erfarenheter att det liksom slås i spel. För att mm. vi blir för snäva eller positionerar oss på sätt som inte är för oss. Eller för, för väljningarna. Mm. Um, det sliter Och mm. enskilda individer kan råka så oerhört illa ut. Alltså, om man... Det känner att vi inte skrev en motion om det här till partikongressen. Vad alltså, sa <här> du nu? Nu hörde inte jag dig nu bröste det lite. Det, ju synna, det är ju sinne att vi inte skrev en motion om detta till partikongressen då. För nu är ju det här, nu är den bollen för sent. Men vi kan ju ändå försöka och påverka inom. Mm. Mm. Jag tycker att det är viktigt att man lyssnar på gräströsterna. Det tycker jag att man gör lite för dåligt. Det är också en svaghet som vi har. att Någonstans har vi tappat gräströsterna och så, så är det de här nu säger jag dem, det låter, det mm. låter ju lite så, men det är faktiskt så att, att man har missat och till slut så blir det en revolution eh, om man inte tänker sig för mm. för att eh, det är viktigt, men eh, vi har ju många styrkor också, vi är stortpartier jag brukar alltid säga det när jag värvar in folk jag brukar alltid försöka värva vänsterpartister utan någon konstig anledning, jag förstår inte varför <laughs> <laughs> Det var men... någon som sa till mig, för, för det är ju faktiskt några som vet om det, alltså grejen var att jag, alla tror ju att jag har varit medlem i Vänsterpartiet och Miljöpartiet, så det har absolut inte varit. Jag tror att jag för länge sedan har haft något år där jag har varit medlem i Vänsterpartiet, men jag var ju med i något, en lokalparti som heter Miljövänsterlistan, där var mm. både miljöpartister och vänsterpartister och partilösa som faktiskt jag var då. Och, och nu, nu kan jag, alltså, då var det ändå, vi visste våran värdegrund och vi liksom drev vissa frågor. Sen så gick det några år och sen så kom Vänsterpartiet in i Tanum och så blev det Miljöpartiet. Och då kände jag inte mm. mig hemma där någonstans. Eh, men vad var jag skulle säga med det? Jag har, nog alltid, jag har alltid tyckt innan att jag har varit lite mer till vänster än vanliga socialdemokrater. Det tycker jag nog fortfarande, även om jag nu får plats i hela det här stora mm. arbetet. Socialdemokratiska partiet Men då i alla fall då var det någon som sa till mig att de bästa är socialdemokratiska gamla vänsterpartister. Det kanske de bara sa till mig för att de ville fjäska. Och sig. Ja, jo. Det är sant. Så kan det vara. Eh, men, men, men... sa till mig att det är väl tur att Louise Tinsson har kommit till en politisk mognad. <laughs> <laughs> det kan vara det också. <laughs> ja, ja. Nej, men det är ju fint. Alltså, partiet är ju... Från vänster till höger om man säger så. Ja. Även om vi alla är socialdemokrater. Men. Och jag, tror att jag är lite mer till vänster. Aha. Men jag insåg att... Nej, eller jag är nog till vänster. Men, eller mycket till vänster kanske. Men jag insåg när det här hände i riktan då. Eh, när Vänsterpartiet till på så. När hon uppsätter mm. hon väl. Eh, då förra mandatperioden. Eh, då insåg jag att... Så mycket vänster kommer jag aldrig bli nej, i alla fall. Nej, som, nej. Som, som, som är ja. är. De är lite mer filare än de som är i kommun. Men, men jag, jag brukar i alla fall alltid säga det. Om det är så att det är någon jag försöker värva som är vänster. Det var det jag ville komma till. Då säger jag till dem. Det är alltid bäst att gå med i Socialdemokraterna. För att är du vänsterorienterad så kan du fortfarande vara med i, i Socialdemokraterna. För det är det där reg regeringsdugliga partiet. Det är ingen med, med ett litet parti som inte Nej. ens kan, det är inte säkert att det är med och regerar. Nej. Utan man ska gå in i det stora partiet. Ja. Ja. För att vi kan välja för många och vi välkomnar alla. Så, så tänkte jag mig, ska jag sitta på typ två mandat i kommunfullmäktige och inte, och inte ha någonting att säga till om? Eller ska jag gå in i liksom en större organisation? Men jag vet jag, jag, jag vet, jag är socialdemokrat, jag är inte vänsterpartist. Alltså, sen att jag kanske är en socialdemokrat som placerar mig, om man nu, nu skulle placeras sig på en höger och vänster skala, så hade förmodligen kanske andra placerat mig med mm. vänster, men jag, jag, jag är ju liksom... Det innebär ju inte att man är vänsterpartist bara Nej. för att man orienterar sig lite mer vänster Nej. i partiskalan än höger, för det är ju ett sånt bättre parti, så det är ja. inte så konstigt, alla är inte söker i samma form, och vi har absolut inte samma bakgrund. Och det är väl bra det. För då representerar vi ju alla samhällsskikt. Mm. Vi representerar från norr till söder. Eh, från öst till väst. Liksom. Eh, och vi har olika dialekter och vi har väckt upp på olika ställen. Alltså det är ju superviktigt. Det, var... det är det som är styrkan. Fungerar det så är det ju en jäkla cirkan som jag tror inte så många andra partier har. Och dessutom mm. ser vi också vi är, så, ska jag säga, vi är så drillade i mötesteknik och vi kan liksom hur det politiska hantverket fungerar mm. och jag, har, jag kanske har pratat om detta innan jag vet inte men alltså, jag har jag har sett moderater här lokala moderater som har kommit in som kommer från näringslivet och de, och de kommer in och så säger de så här, men jag har jobbat med det här, det här och det här. och Jag har drivit stora förändringsarbeten i min organisation. Och jag har jobbat med det här och det här. Och jag har varit styrelseledare mot här och här. Och, och så kommer de in och så blir de placerade i någon män som kanske är ordförande till och med. Och det är ju fantastiskt kompetenta människor. Jätteduktiga, men de kan inte politiken. Alltså de har inte det politiska hantverket. Och de förstår inte, de har varit utmärkta alltså, som kommuner som konsulter eller tjänstemän som har jobbat med detta. Men det är, de hittar liksom inte sin, sin, sin politiska roll. Jag vet hur många som helst som har vandrat fram in och ut i Tanum. Ofta är det faktiskt moderater. Men det har, det har att göra med att inte de har den där folkrörelsebakgrunden bakgrunden som vi. Vi är liksom som drillar i regeringslivet. Många av oss. Liksom. Mm. Det är inte styrkan. Um, det, får vi nu som inte har, ja jag kommer ju verkligen från facket eller SSU heller, men Får vi in nya nu som kanske inte har den bakgrunden så måste vi också lära dem mm. strukturerna och så. Och då har vi ju faktiskt, vi har ju mycket utbildningar. Vi har ja det har mycket vi. För inte folk vet hur mycket vi har att erbjuda egentligen. Vi måste väl vara bättre på det här och liksom erbjuda de här medlemsutbildningarna som mm. finns och försöka liksom att ta tag i det och så. Ja, det är en jättefin träff, jag och en, en partikamrat här med de nya medlemmarna. Och alla vill gå på medlemsutbildning Så då ska jag med mig Jan-Olof som var riktan innan dig. Ja, Långt ja. innan dig. <laughs> ja, vi ska ha medlemsutbildning. Ja, alltså jag har haft medlemsutbildning mycket att Men han är rolig och utbildning med. Så det ska vi ha i alla fall. Och, och jag tänker det är viktigt att man vet vad det man har gått in och blivit medlem i Ja. att man faktiskt får prata politik på dem och man får lära sig av andra mm. så att, nej jag tycker att det är, det är fint att vi har bra utbildningar och det finns ju många utbildningar som du säger och, och vi har ju samarbete med Rickadalen och, och så Så att det är superkul att kunna komma dit och träffa andra och det som jag tycker är så bra är också det här att att vi har så många plattformar som vi kan träffa på också. Mm. Um, som, um, som när man är med i ett kvinnot till exempel. Om man träffar olika kvinnor på olika ställen. Och sen så kommer en utbildning. Det kan vara en kvinnutbildning. Eller det kan vara en vanlig partiutbildning. Där det är blandat. Liksom Men när du kommer till, något, till en annan liksom plats där artister träffas. Så har du ett nätverk redan innan dess. Det är alltid någon du känner igen. Och det tycker jag är skönt. För då behöver man ju alltid känna sig. Att gud var det jobbigt att åka. Så långt bort. Och, och nu när vi ska på partikongressen några månader. Så vet jag det att det är flera som jag har träffat på olika utbildningar. Som jag känner igen. Och bara det känner jag är, det är roligt då vet man att de så sitter där ute och är ombud och kanske applåderar och lyssnar på en det blir inte så nervöst för man har träffat dem förut, inte alla men rätt så många det är roligt jag älskar de tillställningarna jag tycker det är jättegått jag... jag tycker det är jätte... jag så jag blir medlem så jag är jag ju faktiskt alltså, några av mina bästa vänner nu du och några till de har ju träffat i sitt politiska engagemang och så Nej, och jag vill ju, nu när jag ser min dotter som börjar engagera sig så vill jag att hon ska fortsätta. Och samtidigt så vill jag inte att hon ska känna det som vi har känt ibland. Att vad är det för fusk? Liksom, vad är det vi ibland vi håller på med när man positionerar sig? Eller när det blir liksom tjafs eller bråk eller, eller när liksom makten korrumperar eller vad man ska önskar hur man nu ska säga det, hur ska, hur ska man undvika det att hon fortfarande jag vill att hon fortfarande ska tycka att det är jättekul jag vill inte att hon ska vara i några friar ja. eller nya medlemmar eller våra unga nu som tycker att det är roligt och då tänker jag så här, vi som är i samma parti, vi ska mm. hålla ihop liksom, det är inte vi ska bråka mot den råa kapitalismen liksom. vi, ska, vi ska inte söndra och häst i nej. vårt nej. eget led nej vi Sår får jag och, och det är vi, ingen av oss, vi är unga människor liksom. Men jag tror vi måste jobba bättre på strukturerna så att vi inte, att inte hamnar i sådana situationer. Liksom. För ingen vill ju det egentligen. Mm. Och, och jag hatar verkligen. Det, det, för mig så blir det som mobbare när de håller på sådär. där. Jag hatar verkligen mobbare. Jag kan ju verkligen kasta mig in i sådana saker och bara försöka ordna upp det där liksom. För att jag tycker att det är jävla att hålla på på det där viset. Det, nej, det, det är någonting som jag har som mitt life eh, vad ska man kalla det? Ja, det? Det blir någonting i en röd tråd genom livet. Alltså, det är min, mitt mål i livet och faktiskt eh, det som gör att jag lever det är att eh, försöka och motverka det där alltså, skräpet, och alltså, söndra min rörelse. Eller något annat heller. Vi märker så tydligt på dig för vi som känner dig ser ju att vi, vi ser ju det. Vi vet ju det. Det är liksom det, är det som identifierar dig faktiskt. Men det är inte alla som är så ska säga, modiga eller nej, det är inte alla som är så modiga eller trygga i sig själv. Eller liksom fria så att man vågar det. Mm. Men det är det vi ska försöka få att alla ska bli det. Det är ju inte bara i liksom våra partier. Det är ju samhället i stort. Vågar vi stå mot orättvisa? Eller är vi rädda dem mot mm. eget jobb? Eller vår egen position? Eller mm. vår egen ekonomi? Eller mm. Eller vågar vi, säga, i, vågar vi liksom säga ifrån när vi ser människor som är dåligt behandlade? Nu Men... mm. Då har vi ju en SS-utredning som vi kan lära upp hur de ska göra. Och så blir hela vårt parti ett av de här fördömliga. Jag kommer att föreläsa för det. Ja. För det är att är ja. <laughs> men, nu börjar tiden rinna ja. ut. Men vi hade en fråga till också som jag tänkte vi skulle försöka lyfta. Och det är ju det här. Hur ska vi. Hur ska fler tycka att politiken faktiskt är betydelsefull? Ja. Det gör vi. Vi kommer inte lösa den här frågan idag, Nej, men vi kan, ju fast, mer skit. vi kan ju faktiskt tänka på den till, till, till nästa gång eller alla fall så kan vi prata om det sen. Men jag, jag, jag, jag, jag tycker att vi måste vara stolta över vilka det är att prata om vårt engagemang och sträcka på oss som, som socialdemokrater. Alltså jag... Vi ska ha våra, våra rosor på våra kavajslag och vi ska liksom inte skämmas för det. och Vi ska våga stå för vilka vi pratar om det. Jag tror att genom att stärka på sig själv och liksom utstråla gemenskap och engagemang. Då sår man oss spröv hos andra. Och jag, vi kanske är lite dåliga, vi kanske ibland. Vi är lite dåliga själva. Där måste vi rikta oss. Och även om vi tycker att parti har gjort ett utspel som vi inte tycker är bra. Då måste vi väl ändå nu hemma i Soternäs... Liksom kunna säga det. Ja, i socialdemokrat. Men just den här grejen tyckte jag faktiskt inte var så himla bra. Jag tror mm. att det är svårare för mig i riksdagen. Men, men, men liksom runt om i, i partiet kan man säga. Ja, det där tror jag är en bra början. Sträck på oss. Var stolta mm. över vilka vi är. Um, och sen så måste vi försöka få människor att tänka och, och vårt parti också. Mer visionärt och långsiktigt. Och inte bara um, det som ploppar upp. Liksom. Mm. I en vecka sådär. Och så, så försvinner det igen. och så ja. Jag tror att det finns ett större engagemang där ute. Jag Om, så vi ska bara få, och... få ja, men Jag upplever ju ändå att det finns faktiskt ett stort engagemang eh, över liksom samhällsfrågorna. Mm. Det är bara det där att man ska få in dem i rörelsen så att de... Förstår också betydelsen och eh, påverka mm. men eh, och att man det in i, i den politiska att, att man kan tro att det är där man kan påverka mm. att, det ska, att det är demokratin och det sättet vi att det är bra och det är där man kan påverka man, jag menar i kommunpolitiken kan man påverka mycket som helst mm. alltså, det kan mm. man ju faktiskt ja och även om det då är en annan majoritet som styr och man tycker annorlunda så kan man ändå påverka. Mm. Så, jag tycker ju som vi kan påverka mycket i tanen även i det är mm. en borgerligt styrd kommun. Liksom. Och det är roligt när man märker att det här lilla har jag sagt och nu har det blivit verklighet. Något som jag tyckte. Det är ju det. Och sträcka, sträcka på oss när vi har mm. faktiskt lyckats med någonting och mm. var vi styr eller om vi är i opposition så ska vi också säga att det här har vi varit med och gjort. Mm. Ehm, och det, det tycker jag att vi ska vara bättre på. 2025 är året så vi mm. är mycket bättre på allt möjligt. Det är det <laughs> 20 Vi 2025 få vi utföra Ja, nu är det vårt år till det. Ja. Mm. Men hur har det varit annars då Sen vi såg tidigare? Hur är det i riktning och vad tänker du göra liksom, hemma vid och så där Nej, men nu, den här veckan har jag varit hemma. Den här veckan har jag besökt min gamla arbetsplats, arbetsmarknadsenheten Och pratat om hur det var riktat emot. Det, det, det var jättespännande. Jag blev både, fick både provocerande frågor om vårat lotteri. Och, och, äm, äm, vad jag tyckte om Sverigedemokraterna. Och jag fick också liksom mycket pepp. och, och det var, det var väldigt, Jag skulle vara där en timme. Jag, och jag kom utramlande helt i det huvudet efter nästan tre timmar. Men det var roligt att ha i den tiden. Liksom. Sen så har jag, är det för en liten civilförsvarsförening här i Tommen, så då har jag fixat med det. Och sen så har jag varit på barnutbildningsnämnden sammanträde igår i Tarnum, där jag faktiskt sitter som sista ersättare. Det är ju inte att jag inte var med så ofta. Men nu har det varit det så att de två torsdagar i rad nu, sen jag blir invald, har jag faktiskt kunnat vara med. För att då hade det varit, ena gången var det juluppval och nu hade vi då fler, på måndag ska jag till statsmissionen i Trollhättan Och sen ska jag också mm. Och på tisdag ska jag ha en interpellationsdebatt som vi heter om eh, barnfamiljers ekonomiska utsatthet. Jag tänker jag fokusera på det på ensamstående föräldrar som faktiskt jobbar heltid men ändå inte får ekonomin att gå ihop på grund av höga hyror och höga matpriser och, och dyra fritidsaktiviteter för barn. Och... Mm. Ja, tycker man glömmer det. Jag tycker man pratar om att man ska gå ifrån bidragsberoende till att arbeta. Men det här är ju faktiskt människor som arbetar mm. jättemycket. Och ändå inte kan liksom leva på sin lön. Då är det något som är allvarligt fel tycker jag. Mm. Det, är det, det är det jag ska göra nästa vecka. Och denna vecka, vad jag har gjort. Ja, det är bra. Ja. Och, men och du la ut ett kort också. Vad är det är på, på det? Ja, det Fisk är på skolan alltså? Ja, fiskpudding. Du, vi hade ju, efter barn och så gick vi ner till skolans matsal och åt, och man får betala för det, naturligtvis. Men det är klart att vi gör det. Vi i S-gruppen. Alltså, det, det var så roligt och det kom fram några barn och heja på oss och vi är här på dem. Och skolans fiskpudding är ju svingod. Jag älskar Tannolskolans fiskpudding. Jag vet inte hur sotorna är far för fiskpudding, men det jag tycker inte att vi har någon Jag är jag rädd för. Jag älskar fiskbudding men jag har mm. inte sett det på matsedan. Men jag gör det ibland hemma. Jag tycker att det är, nu när vi pratar om det här att man ska skydda sig och man inte ska släppa in människor i skolan mm. och sådär. Så får vi ändå inte glömma att det öppna samhället är också trygghetsskapande. Och att vi som vi, vi vuxna personer kunde vara inne i skolan och prata med barn och unga. Det, mm. det skapar ju också trygghet. Det är faktiskt viktigt. Mm. Ja, vi, får ju, vi får liksom inte heller låsa in låsa in oss och låsa dörrar för då tror jag vi skapar ännu fler såna här hemska katastrofer på sitt. Ja. Jag tror att du har helt rätt. Men du äh, ska vi säga hejdå eller? Ja, idag har jag ingen dikt eller en men har du något boktips, Louise? Nej. Eller vänta nu. Inte Jag har kommit massa böcker på, på biblioteket. Men jag är inte färdiglät. Jag har inget boktips. Det blev inget boktips idag alltså. Nej. Nej, jag har det inte heller så lätt. Det bra böcker. Ja, det det det. Jag. jag har läst en jätte massa böcker faktiskt. Men jag har ju bara. Jag har läst. Här är en bok som heter På Förspanning efter en kulturpolitik som flytt. Kanske inte jätteintressant för andra. Så här är det regeringens proposition, kulturarvspolitik från 2016. Det är, typ, det, är typ kanske det jag har läst med. Det är inte så tråkigt men det kanske inte är något man, man man boktipsar av. <laughs> <laughs> Nämnt, jag ska prata lite mer om mig själv nu innan vi slutar. För jag ska ta kultur och. Eh, ett kultur- och folkbildningspolitiskt nätverk i våra partidistrikt. Mm. För jag tänker att kulturfrågorna är så otroligt viktiga. Och de utmanas också från olika håll. Och vi måste slå vakt om den, den fria kulturen som liksom kan frigöra oss och skapa glädje och mening. Och allt det där som vi vet hur viktigt det är. Så jag har faktiskt bjudit in en himla massa intressanta kulturpersonligheter. Som är inte nödvändigtvis socialdemokrater men ändå våra vänner så att de tackar ja när en socialdemokrater mm. frågar, hej kan inte du vara med och föreläsa om något för det, det, så kommer... Bra, ja, det kommer då komma ut en, en, en från partidistriktet, en inbjudan om man vill vara med i det nätverket. Det är inget betungande. Det är lite Vilken då... är det största kändifrån som kommer då? Det tänker jag inte tala om. Nej. Nej. Nej, det är då. Det får du se sen. <laughs> det får Ja, men det var trevligt att se dig och jag mm. hoppas att ni andra har ändå uppskattat det som vi har pratat om idag. Och är det så att ni vill höra något speciellt som vi om, så kan ni väl skicka eh, ett litet med på våran Facebook eller så. Tack och hej, <laughs> Hej då.